«Сімдесят сім. Бункер сімнадцять. Прийом! Вок, Шерлі!» Джулієта горлала в рацію. Сирити і Соло стояли нижче і спостерігали за нею. Вона поквапливо провела дітей крізь ферми, поспіхом відрекомендувала їх Соло, весь час перевіряючи рацію. Вони пройшли кілька поверхів. Джулієта вела всіх нагору, а від друзів досі не було жодного слова. Нічого звідтоді, як зв'язок перервався. А звуки стрілянини заглушили слова Вокера. Вона все думала. Якщо підніметься вище, якщо спробує ще раз. Перевірила вогник біля кнопки живлення, батарея була заряджена і підкрутила гучність. У динаміку зашипіла статика, і вона переконалася, що прилад працює. Джуліета натиснула кнопку. Шум стих, увімкнувся режим передачі. «Будь ласка, скажіть щось, хлопці! Це Джульєта, Ви мене чуєте? Скажіть щось!» Вона глянула на Соло, якого тепер підтримував той самий хлопчина, який трохи раніше побив його. «Думаю, нам треба піднятися вище. Давайте, дуже швидко!» – почувся Стогін. Ці бідолашні мешканці бункера номер 17 поводилися так, ніби це Джулієта з'їхала з гузду. Але вони тупцяли сходами слідом за нею, дотримуючись темпу Соло, який трохи пожвавився, підкріпившись фруктами і напившись води. Проте знову сповільнився після подолання кількох поверхів. «А де це твої друзі, з якими ти говорила?» – спитав Ріксон. «Вони можуть прийти і допомогти нам?» Він закриктав, піднімаючи соло, який схилився на бік. «Він важкий. Вони не прийдуть нам допомагати», – відповіла Джулієта. «Звідти сюди ніяк не дістатися». «Чи навпаки?» – додала подумки. В животі все стискалося від тривоги. Їй потрібно було дістатися до АйТі і зателефонувати Лукасу, з'ясувати, що там врешті-решт відбувається. Їй потрібно було розповісти йому, що її плани длетять шкири бердь, що невдачі спіткали її на кожному кроці. Вона усвідомила, що Врятувати друзів неможливо, і бункер теж загине. Джульєта озирнулася через плече. Тепер вона стане матір'ю цих сиріт, дідлахів, які вижили лише тому, що люди, які залишилися в бункері, які чинили насильство один над одним, не набралися сміливості і не вбили їх. Або пожаліли, подумала Джульєта. Турбота про них ляже на її плечі. На соло теж, але меншою мірою. Він радше стане ще однією дитиною, за якою вона муситиме наглядати. Помалу здала лише один прогін. Соло, здавалося, потроху відновив сили, і вони почали швидше просуватися вперед. Але попереду ще лежав довгий шлях. Насередніх зупинилися і скористались порожніми унітазами, що не змивались. Джуліята допомагала найменшим. Їм не подобалося робити це так, вони звикли випорожнятися на землю. Джуліята сказала, що це правильно, що вони використовують унітази лише в дорозі. Змовчала про те, як соло руками запаскоджував цілі житлові поверхи. Змовчала про хмари мух, яких бачила. Вони доїли останні харчі, але ще мали повну води. Джульєта хотіла дістатися до гідропонічних ферм на 56-му, перш ніж зупинитися десь на ночівлю. Там мало бути достатньо їжі і води для подальшої подорожі. Регулярно перевіряла рацію, усвідомлюючи, що розряджає її. Відповіді не було. Найперше, Джуліета навіть не розуміла, як взагалі змогла щось вловити. Всі бункери мусили мати різні канали зв'язку, щоб не чути один одного. Певно, це Вокер зробив, змайстрував щось. Коли вона повернеться в ІТ, то чи зможе розібратися сама? Чи зможе зв'язатися з ним або з Шерлі? Не була впевнена, а Лукас не міг розмовляти з машинним із того місця, де перебував, і як не міг під'єднати Джульєту до зв'язку. Вона запитувала про це разів із десять. Лукас. І Джуліета пригадала. Рація в норі соло. Що одного вечора, сказав Лукас. Була пізня година, вони розмовляли, і він сказав, що хотів би мати можливість спілкуватися з нею внизу. Там було зручніше. Хіба не так він дізнавався новини про повстання? Саме по рації. Такій самій, як у житлі Соло під серверами. Вона була замкнена у стрелевій клітці, до якої він так і не знайшов ключів. Жуліта обернулася і подивилася на супутників. Усі спинились і схопилися за поруча, дивлячись на неї знизу. Молода мати, яка навіть не знала, скільки їй самі років, намагалася заспокоїти своє дитя, воно почало пхенькати. Безіменному немовляті подобалося, коли його похитували. «Я мушу підійматися», – сказала їм Джуліета і глянула на Соло. «Як ти почуваєшся?» «Я? Добре». Але добре йому не було. «Ти зможеш доправити їх нагору?» – звернулася вона до Ріксона. «І з тобою все гаразд?» Хлопець кивнув. Його опір слабшав, поки вони піднімалися, особливо під час туалетної зупинки. Тим часом молодші діти були в захваті від перспективи побачити нові частини бункера, від можливості голосно розмовляти і кричати, не боячись, що з ними станеться щось жахливе. Вони майже впокорилися з тим, що дорослих залишилося тільки двоє, і вони не такі вже й страшні. «На 56-му є їжа», – сказала Джулієта. «Цифри», – Ріксон похитав головою. «Я не…» звісно. Навіщо йому вміти рахувати, якщо він ніколи не мав дожити до цих цифр, у багатьох сенсах? «Соло покаже тобі. Ми зупинялися там раніше. Хороша їжа, консерви теж. Соло?» Вона почекала, поки він здійме на неї очі, вже не такі зутуманені, як раніше. «Я мушу повертатися до того помешкання. Мені треба поговорити з деким, добре? З моїми друзями. Я мушу дізнатися, чи все з ними гаразд?» Той кивнув. «Ви впораєтеся самі?» Вона дуже не хотіла залишати їх, але мусила. «Я спробую повернутися по вас завтра. Не поспішайте. Підіймайтеся спокійно до самого 56-го. Не потрібно відразу ж бігти додому». Додому. Невже вона вже впокорилася з цим? Діти закивали. Один із менших хлопчиків дістав пляшку води і відкрутив накривку. Джуліта повернулася і пішла, долаючи по дві сходинки за крок, хоча ноги стогнали. Уже на сорокових їй спало на думку, що може не дійти. Підхолодів шкіру, ноги вже не боліли, просто заніміло від утоми. Жінка щосили допомагала собі руками, кидаючись вперед, хапаючись вогкими долонями за поруча та підтягуючи себе ще на дві сходники. Дихала нерівно. Так тривало вже поверхів із шість. Джуліета подумала, чи не пошкодила вона собі легені під водою. Чи це взагалі можливо? Її батько знав би. Подумала про життя без лікаря, про такі саме жовті зуби, як у Соло, про догляд за малою дитиною і важке завдання – стежити за тим, щоб малят не стало більше, принаймні, поки підлітки не підростуть. На наступному майданчику знову доторкнулася до стегна, там, де в шкіру був зашитий котрецептивний імплант. У після побаченого в бункері номер 17 такі речі здавалися цілком логічними. Стільки всього в її колишньому житті мало певну логіку. У тому, що раніше видавалося складним, тепер проступав певний задум. Висока вартість електронних листів, планування поверхів, єдині тісні сходи, яскраві кольори для різних професій, поділ бункера на відділи, підтримання взаємної недовіри. Усе це було частинами єдиного задуму. Вона й раніше бачила натяки, але ніколи не розуміла їх. Тепер цей порожній бункер, як і присутність дітей, відкрив її причину. Боявилося, що вирівнювати деякі викривлені речі ще гірше, ніж ламати. Деякі заплутані вузли здавалися логічними, коли їх розплутували. Поки Джульєта піднімалася, її думки мандрували деінде, помагаючи відволіктися від болі у м'язах. Забувати про випробування цього дня. Коли нарешті прийшла на тридцяті, це був ще не кінець стражданням, але точно свіжий погляд. Вона перестала так часто перевіряти переносну рацію, статика в динаміках не змінювалась і в неї з'явилася інша ідея щодо того, як зв'язатися з Вокером. Могла б здогадатися і раніше. Можливість обійти сервери та поспілкуватися з іншими бункерами. Ця можливість весь час була в них із соло. Звісно, залишалися певні сумніви, Джуліета могла й помилятися, але навіщо в два додаткові способи замикати рацію, якщо її вже і так замкнено? Значить, це надто небезпечний прилад. Саме на це вона і сподівалася. Жул'єта піднялася до 35-го, вже ледь жива. Ніколи досі так не навантажувала своє тіло, навіть тоді, коли встановлювала малий насос. Навіть під час виходу назовні. Лише вольовим зусиллям змушувала себе ставити ногу на сходинку, розгинати коліно, підтягуватися поручем, простягати руку далі. Пальці ніг вдарялися у краї сходинок. На силу піднімала чоботи. Блякле світло аварійних ламп притупило відчуття часу, чи настала вже ніч, чи коли буде ранок – Джуліета страшенно бракувала годинника. Усі ці дні вона мала лише ніж. Така зміна її знову розсмішила. Замість підрахунку секунд свого життя вона перейшла до виборювання кожної з них. Тридцять четвертий. Джуліету долала спокуса впасти на столеві грядки, заснути, згорнувшись калачиком, як найпершій ночі в цьому бункері, відчуваючи просту вдячність за те, що жива. Натомість вона потягла на себе двері, вражена тим, скільки зусиль довелося докласти до цього, і вступила в цивілізований світ. Світло, струм, тепло. Джуліета пошкандибала коридором. Поле зору настільки звузилося, що вона дивилася, мов би, крізь соломинку, а за межами крихітного отвору зображення кружляло й розпливалося. Жінка хилиталася, вдаряючись плечем об стіну. Іти було важко. Хотілося просто зателефонувати Лукасу, почути його голос, вона уявила собі, як засинає за тим сервером, під струменем теплого повітря з його вентиляторів і з наушниками на голові. Лукас міг би нашиптувати її історії про далекі-далекі зірки, а вона спала б цілими днями. Та Лукас міг зачекати. Лукас був замкнений у безпечному місці, вона мала купу часу, щоб зв'язатися з ним. Тому Джульєта повернулася до лабораторії, де виготовляла комбінезони для очищення, і почувала до стіни з інструментами, не наважуючись дивитися на своє ліжко. Один погляд на нього, і вона прокинеться вже наступного дня. Байдуже, що це буде за день. Супивши кусачки, Джульєта зібралася йти, але повернулася по невеликий молот. Інструменти багато важили, але цей тягар у руках відчувати було приємно. Залізяки відтягували руки донизу, вирівноважуючи хистку ходу, тримаючи жінку на ногах. У кінці коридору натиснула плечем на важкі двері серверної. Налягла на них усією вагою, поки двері з репінням не прочинилися. Невеличка щелина. Якраз, щоб вона могла протиснутися. Джульєта поквапилася до драбини так швидко, як тільки могла. Човгання. Як мога швидше. Градки були на місці. Вона відтягла їх геть і кинула інструменти вниз. Страшенний грюкіт. Їй було байдуже. Зламатися вони не могли. Джулієта полізла, перебираючи сходинки, слизькими від поту руками, вдарилась об одну з них під боріддям і опинилася на підлозі швидше, ніж очікувала. Простяглася на металевих градках, забила ногу об молот. Аби її підвестися, знадобилось неймовірне напруження волі чи, може, божественне втручання. Але вона змогла. Уперед коридором повз маленький столик. Ось і крицева клітка, рація, велика радіостанція. Джулієта пригадала свою службу на посаді шерифа. У її офісі була така сама станція, вона використовувалася для зв'язку з Марнсом, коли той патрулював бункер, для розмови з Хенком і з заступником Маршем. Але це була інша рація. Джуліета поклала молот і взяла в лищата кусачок один набір петель. Стискати було важко, руки тремтіли. Джуліета обрала зручнішу позицію, приклала одну ручку до шиї, зафіксувала між ключицею та плечем. Обі ручки вчепилась у другу ручку, потягла її на себе, обіймаючи кусачки. Натиснула і відчула, як ручки зближуються. Почувся гучний тріск, дзенькіт сталі. Джульєта пересунула інструмент до других петель і повторила маневр. Ключиця в тому місці, де в неї врізувалася ручка, боліла так, ніби мала зламатися раніше за петлі. Знову різкий дзенькіт металу. Джульєта схопила крицеву клітку і потягнула на себе. Петлі зійшли з настінної рами. Вона затято торсила коробку, намагаючись дістатися до воногороди за ґратами, думаючи про Вокера і всю свою сім'ю, про своїх друзів, про людей, крики яких чула. Вона мала змусити їх припинити бої. Змусити всіх припинити бої. Щойно між погнутою крицею і стіною утворилася досить широка щелина, Джуліета простромила туди пальці і почала смикати, згинаючи передній бік захисного кейса, зриваючи коробку зі стіни і полички, звільняючи радіостанцію. «Кому потрібні ключі?» До біса ключі!» Вона сплющила клітку, зігнула її, налягаючи всією вагою, щоб утворити ще одну складку на передньому боці, а затим відсунула її геть. Ручка на передній панелі рації була ніби знайома. Жуліета покрутила її, щоб увімкнути пристрій, і відчула, що вона клацає між визначеними позиціями, а не плавно обертається. Жуліета стала навпочепки, почепки, на силу дихаючи, відчуваючи, як стікає шиєю під. Живлення вмикалося іншим перемикачем. Вона повернула його, і статика з динаміків наповнила кімнату тріскотінням. Інша ручка. Ось чого вона хотіла. Ось що очікувала знайти. Думала, що, можливо, доведеться підключати кабелі, як на задній панелі сервера, чи тиснути кнопки, як під час керування насосом. Але тут навколо круглої ручки вишукувалися крихітні цифри. Жуліета втомлено посміхнулася і повернула стрілку на номер 18. «Домівка». Вона схопила мікрофон і натиснула кнопку. «Вокера, ти там?» Джуліета сповзла на підлогу, оперлася спиною об стіл. Із заплющеними очима і мікрофоном біля губів могла собі уявити, як легко ось так і заснути. Зрозуміла, що мав на увазі Лукас. Тут справді було зручно. Вона знову затиснула контакт. «Вок? Шерлі? Будь ласка, відповідайте!» Рація затріскотіла. Ожила. Джуліета розплющила очі, подивилася на пристрій. Руки в неї тремтіли. Почувся голос. «Це та, про кого я думаю?» Голос був за високим, щоб належати Вокеру. Але здавався знайомим. Звідки вона знала його? Джуліета була втомлена і спантеличена. Затисла кнопку на мікрофоні. «Це Джуліета. Хто це?» «Може, це Хенк?» Вона подумала, що це міг бути Хенк. Адже в нього була рація. А може, вона взагалі помилилася з бункером. Може, її знову спіткала невдача? «Мені потрібна тише по рації. Наказав комусь той, хто їй відповів, «Вимикайте всі пристрої, негайно!» Чи це адресувалося їй? У Джуліети голова пішла обертом. Почулося кілька інших голосів один за одним, знову затріщало. Чи мала вона щось казати? Все це збило жінку з пантелику. «Тобі не варто було виходити на цю частоту!» – сказав голос. «За такі речі тебе слід послати на очищення!» Рука Джульєти впала на коліно. Вона розчаровано відкинулася назад, знову опершись на дерев'яний стіл. Упізнала голос. «Бернард». Усі ці тижні вона сподівалася поговорити з цим чоловіком, мовчки благала, щоб він відповів. Але не зараз. Зараз їй не було чого йому сказати. Вона хотіла поговорити зі своїми друзями, налагодити все. Вона натиснула кнопку. «Припини бійню», – сказала вона. З неї висмоктили всю волю. Зникло бажання помсти. Вона просто хотіла, щоб світ заспокоївся, щоб люди жили, старішали і одного дня вирушали годувати коріння. «До речі, щодо очищення», – прошепів голос, – «завтра станеться перше з багатьох запланованих. Твої друзі вишуковані в чергу та готові йти. І, думаю, ти знаєш щасливця, який піде першим». Щось клацнуло. Почулося шипіння і потріскування. Жульєта не рухалася. Їй здалося, що вона мертва. Не могла ні говорити, ні дихати. Весь запал випарувався. «Уяви собі мій подив!» – провадила на тому кінці. «Уяви, як мені було зрозуміти, що ти отруїла гідного чоловіка, чоловіка, якому я довіряв!» Жуліета затисла мікрофон в кулаку, але не піднесла його до рота, просто підвищила голос. «Ти горітимеш у пеклі!» – сказала вона. «Без сумніву!» – відповів Бернард. «Але до того я маю в руках кілька дрібничок, які, здається, належать тобі!» «Посвідчення з твоєю фотографією, симпатичний браслетик і ця каблучка, яка аж ніяк не здається офіційною. Цікаво!» Джульєта застогнала. Не відчувала більше власного тіла. На силу вловлювала власні думки. Змогла стиснути мікрофон, але на це витратила рештки сил. «Про що це ти потякаєш, схиблений мерзотнику?» Виплюнула останнє слово, і голова похилилася на бік. Сон долав її. «Я говорю про Лукаса, який зрадив мене. «Ми щойно знайшли у нього деякі твої речі. Скільки він вже був знайомий з тобою? Ще до всього цього, так? Так от, вгадай, що буде. Я посилаю його до тебе. І ще я нарешті розібрався, що сталося того разу, як тобі допомогли ті ідіоти з постачання. Хочу запевнити, щоб ти навіть не сумнівалася. Твій друг не отримає такої допомоги. Я сам змайструю йому комбінезон. Особисто». Не спатиму цілу ніч, якщо знадобиться, тож коли він вийде вранці назовні, я не боятимось, що він хоч трохи наблизиться до тих клятих пагорбів.